Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés. Felszántság, elhivatottság, elkötelezettség, mindenben, ami éppen dolgozik, amit tesz. A Berső közlés mai vendége Lázár Júlia, műfordító tanár, a Hivatlanul Facebook csoport, majd az ebből alakult Hivatlanul Hálózat egyik alapítója. És hogy milyen sorrendet ír mindez az életben, vagy nem is sorrend, egy más mellettiség, arról beszélgetünk ma. És persze hozott magával friss, még nem publikált verseket is Lázár Júlia. Ahogy lenni szokott, a zenéket is válogatta műsorunkba. Martun Éva vagyok, tartsanak velünk! És mai vendége lázár jól és avval kezdtem, hogy a sorrendet, azt én pontosan nem tudom, de mégis azt javaslom, hogy kezdjük a legaktuálisabb. A városmairi gimnáziumban tanítottál, ahonnan tavalyős fölálltál, ott hagytad a gimnáziumot aktivistaként dolgozol a hivatlanul hálózatban ma már, tavaly ősszel fölszólaltál a köznevelési törvényel szemben, és mint hogyha most ez volna az egyik legfontosabb született. És hogy akkor az a kérdés, hogy azért álltál föl, mert ez fontosabb volt, ez egy tiltakozás volt az oktatással szemben. Jönnöd kellett. Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy az egyéniség a maga sokféleségében egy. Hogy az egyéniségnek éppen melyik szelete nyilvánul meg, azt pedig nagyon sok minden meghatározza, többek között a körülmények. Szerintem Jéz sem lett volna szenátor, ha nem éppen a 20. század elején végzik ki körülötte a barátait. Én is ugyan nem akarom magamat jécshez hasonlítani, de annyiban mégis, hogy, hogy az, hogy én felmondtam 2012-ben a köznevelési törvény miatt, az nekem nem esett jól, de nem volt más választásom, hogy utána megalapítottam a hivatlanul csoportot a hálózatot a Tanszabadságért támogatásával, akik már addig is próbáltak fellépni a köznevelési törvény visszáságai ellen. Az pedig azért történt, mert amikor egy pedagógus tüntetésen, pedagógus napon felkértek rá, hogy beszédet mondjak és mondtam a közöny ellen az állampolgári szabadság és felelősség nevében, akkor ott emberek, kollégák elsírták magukat és köszönték és rázták a kezemet és ez engem megrendített és úgy éreztem, hogy szükség van egy olyan fórumra ahol, ahol mások elmondhatják, hogy éppen mi történik, segítséget kereshetnek közös fellépést szervezhetnek és, és tudathatják egymással, hogy, hogy mi van Magyarország egyik csücskében vagy a másik csücskében. Ráadásul tehették ezt eleinte titkosan, hiszen nem mindenki szeret a nyilvánosság előtt saját néven szerepelni, és ez, ez tanárok esetében azt hiszem, hogy teljes mértékben érthető, ebben a helyzetben pláne érthető volt. Ezért aztán titkosan kezdtük a működésünket. Pillanatok alatt lett ennek a csoportnak 5000 tagja, és aztán kiderült, hogy mégis vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy, hogy nyilvánosság elé kell lépnünk. Így alakult meg a hivatlanul hálózat szeptemberben, 2013. szeptemberében, és kezdett a legkülönfélébb, kétségbeesett kétségbe kétségbeesettebb akciókba volt. Szerveztünk tüntetést, írtunk szakcikkeket, hirdettünk a bojkottot, csináltuk, amit éppen tudtunk. Mekkora erőtök van? Mit értesz erő alatt? Lincsám? Mondtok... Hát nem feltétlenül a létszám, mert az nem biztos, hogy mutatja az erőt, tehát hogy mit érzel, hogy miközben van egy nagyon-nagyon erős centralizáció az oktatásban is, mennyire tudtok meggyőzni embereket, mennyire mernek mellétek állni, mennyire ö, tudtok bármit a gyakorlatban tenni. A csoport létrehozásakor részben az volt a, célom, a célunk, hogy ezt felmérjük, az eredmény egyfelől siralmas, mert a pedagógus társadalom az ugye olyan 160 ezres, ehhez képest ez a körülbelül 5000 tag, ez semmi. Ugyanakkor mégis több volt a vártnál, hiszen ennek az 5000-nek megvan a maga holdudvara. Ha, ha elképzeljük azt, amit egyik kolléga írt, hogy körülbelül 10 embernek szólt, és ebből 9 azt mondta, hogy nem ő titkos csoportba sem lép be, akkor azért majd hogy nem megvan az a, az, az 50 ezres hordudvar, amire én a, az elején számítottam. Hogy erő -e? Hát attól függ. Eh, ahhoz képest, hogy a, a két szakszervezet éppen a pedagógus szakszervezet fél év alatt mit tudott elérni, eh, anélkül, hogy bántani akarnám őket, szerintem erő, mert mi nem függünk senkitől, nincs pénzünk. Nincsenek érdekcsoportjaink, nem kell tekintettel lennünk senkire, kinek-kinek a, a saját nevelendő vagy neveletlen gyerekeire és tanítványaira kell tekintettel lennie. És talán rímel is a helyzetre az a vers, amit hoztál. Taplóország. Ingerlőszag, jármű, taplómeleg. Taplóvilágban Taplófintorok. Fiatal férfi, Nagy darab, kopasz. Mocskos, eszik És két ül. Messze kerülik, Dúdolgat magában. Az utcán őszhajú Öreg motyog. Szakadt ruha, fehér szakáll, Nemes vonások. Asszony gyerekkel, Köszön. Pénzt Isten nevében. A harmadik aznap. Csak az Istent ne emlegetné legalább. Az ég szakadna le erre a képmutató országra, ahol ájtatoskodik koldus és királyfi, de már a csecsemő is vicsorog. Mendelszom-Émulhegedű versenyt hallották Isaac Stern előadásában, és nem tudom, hogy Júli, te miért választottad ezt, de erről nekem eszembe jut egy fénykép, 1990 Jeruzsálem, amikor Stern gázálarcban veszényel, nem tudom, hogy mit, és arról eszembe jutott, hogy ez, mint az ellenállásnak, a tiltakozásnak egy elképesztő erős jelképe volt. Jártál te fejedben? Bevallom, hogy nem, bár nagyon fontos, és örülök, hogy mondtad. Egészen másért választottam. Ez volt az első valódi találkozásom a zenével egyetemista koromban. Sajnos én nagyon alulművelt vagyok zenében, de, de szeretem hallgatni, mindig is hallgattam sokféle zenét. És ez volt a, az első olyan, hogy rádió szólt, és nem is tudtam mi ez, csak oda tapadtam a a rádióhoz, és amikor vége lett, berontottam a, a szomszéd albérleti szobába, ahol egy zeneakadémista hegedűs lakott, és követeltem tőle, hogy mondd el a történetét. Hát a zenének nincs története, én akarom tudni, hogy miről szól ez a zene. Ezt gondolom, ez a lehető legostobább kérdés, amit egy, egy zenésznek fel lehet tenni, de én annyi mindent hallottam és láttam bele akkor ebbe a zenébe. Nyilván kellett -e ez az én befogadói lelki állapotom is, hogy mindenáron meg akartam tudni, hogy mi járhatott Mendezon fejében, amikor, amikor ezt írta. És éppen a példa, amit elmondtál, bizonyítja, hogy teljesen mindegy, mi járt Mendezon fejében. Hogy a lényeg az, hogy ez a zene megpendít az emberben húrokat, hogy, hogy készted hol ellenállásra, hol átlényegülésre, hol versírásra. Hát különben valószínűleg ugyanez van a versekkel, meg ugyanez van a műfordítással, hogy melyik húrokat pengeti meg. És az egyetemet mondtad, akkor angol szakon végeztél, és angol tanárként tanítottál, és két név jut nekem eszembe, a te angol műfordításoddal és a tanításoddal kapcsolatban, G.R. István és Szilvia Plász, és G.R. István tanárúr, halálakor te írtál egy nagyon-nagyon szép emlékező írást, ahol a téridőt, ahol össze is hoztad Gyert és Plászt, azt írtad, hogy Gier lehetett volna a nagyapám, ahogyan Szilvia Plász, akit éppen az ő utolsó köteteinek megjelenésekor fordítottam, lehetett volna az anyám. Mit jelentett neked Gér? Ő indított el azon a pályán, hogy mi fordítsál, hogy a plászhoz neki fogjál? Csak egy apróság, hogy ez nem a téridő volt. A téridőben is megemlítem t ez igaz, de a, a jelenkorban egy ilyen elemző írtam a, a verses köteteiről. Ez igazából teljesen lényegtelen. GH-től tanultam mindent amit az ember nem a szüleitől tanul, azt, azt hiszem, tőle tanultam. Hihetetlen ember volt. Ha, ha, ha tudják a hallgatók, vagy tudja valaki, hogy, hogy mi az, hogy, <coughs> hogy szellemi rokonság. Amikor még alig ismersz valakit, de de pontosan tudod, hogy miről mit gondol, és nagyon fontos, hogyha nem is azonosan gondolkodik veled, de mégis, mégis megerősít, még a, az ellenérveivel is megerősít benned valamit, és mindig a megfelelő gombokat nyomja meg, hogy éppen merre indulj tovább, te tévegő akkor éppen húsz éves egyetemista. Ő indított el engem, mint műfordítót. Ő mondta először, hogy ezek, ezek cetlik, Ezeket most már gépelje le, mert, mert már nem csak Cetlik, hanem versek is. Ő küldött el az első kiadóba, akkor még a Mórának volt a Kozmos sorozata, ő szólt rám, hogy tessék lefordítani a Szilvia Plászt többek között terápiás célokkal. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon hiányzik. Szilvia Plász terápiás célokkal mihez kellett neked? Mert hogy nagyon úgy éreztem én is, hogy van egyfajta sors közösség. Én soha nem éreztem vele sors közösséget, sőt, kifejezetten irritált. Aztán vele töltöttem 20-30 évet, mert ugye nem csak a naplóit fordítottam le, hanem utána a teljes naplókat. Majd a versekből szerkesztettem a Lira mundi egy sorozatot, és oda fordítottam is az utolsó versekből. És, és addigra értettem Ted meg. És egy mellétegyűz, igen. És, és irodalmi esteket tartottunk kettejük költészetéből, és ugye a végére gondoltam azt, hogy most már kezdem érteni, hogy, hogy milyen ember lehetett plász. terápiás célokkal pedig azért kaptam meg G.H. Uh, úrtól, mert, uh, mert a naplókban ő is végig jár egy utat, ami azért minden érzékeny uh, nő, sőt nem csak nő útja, hogyha helyét keresi a világban és egyszerre akar tudóskodni, verset írni, közben házi asszonyjá változni, meg feleségé, meg anyává, mindezt lehetőleg egyszerre és a lehető legtökéletesebben, hát akkor igen sok csalódás fogja érni. Na most Plász a naplóiban ezekről beszél, a szándékairól, a csalódásairól, közben a nagy-nagy élményekről, olvasmány élményekről, emberi találkozásokról, de például e, arról is, hogy, hogy amikor Hiroshima Nagasaki bombázását látta a tévében, az milyen volt, és azt egy nagyon megrázó oldalban leírja a naplóban. Majd folytatjuk a mi fordításoknál és akkor megkérlek, hogy hoztál egy következő verset is. Harminc három sor Tavaszi éjszakában, ha egyszer füstöt érzel, ne hagyd magad. Az indákat, ha kézzel feszíted le, látod, szabad az út. A barlangból kiléphetsz, sötét van még, de hajnal közeledik. A fény, ha élesedne, a pengéjét szívednek fordíthatod, Vagy bízd magad a füstre, és hidd el, hogy az árnyék egy emberé. És nem kell visszabújnod, hogy bámulhassa farra. érti a szót. Ember nyelven beszél majd, de tud madárul, kőül, nem hazudik. Nem mondja, hogy amit látsz a tökéletes szépség, csak lélegezz, mondja, érezt, hogy élsz még, pusztulj bele, de fűttsön a szenvedély, Mert a kinti világban mások csak arra várnak, hogy hangosítsd, És két percig nem ölnek, nem lobogtatnak zászlót, csak lélegezz. Hallod-e sötét árnyék, ember vagy-e, vagy csak árnyék? Nem vagyok én, sötét árnyék, sem ember, sem puszta árnyék. Égi boldban kabát vagyok, részgomjai a csillagok. Égi boldban kabát vagyok, részgomjai a csillagok. Ha te vagy az égkabátja, én vagyok az, aki váltja. Én vagyok az, aki vakon bámulok ki az ablakon. Hívlak Isten, nyújtsd akarod, mikor szemem eltakarod. Hívlak, ha vagy, nyújtsd akarod, legyen úgy, ahogy akarod. Nekem adom tetőt, adom tetőd, a temetőt, adom tetőn a temetőt, adj odáig menni erőt, ha készítsek ott heverőt, hadd feküdjem le a sárba, hadd feküdjem le a sárba, ahogy kulcs talál a zárba, búcsúznék már, de nem könnyű, Szakadt szememből a könnyű, ő szakálla mennyörögve, gyöngyöt szóraz én a rögre, szakad az eső a földre, fehér szemedővel fötbe, szakad az eső a földre, belemosódom a köd. Lázár Júlia a mai adásunk vendége. A Sebő együttestől hallották, Orbán Otto hallott a Sötét Árnyék versének megzenésített változatát, Úgyhogy egy pillanatra még térjünk vissza uh, gr tanáróra, mert itt miközben ment a zena, a közben te azt mondtad, hogy az volt a legszebb, hogy barátok lettetek, és már te olvastad az ő verseit. Hát... Nem nagyon tudok ehhez mit hozzátenni, erről beszéltünk valóban, és, és megható volt, hogy, hogy megbízott bennem, hogy, hogy felnevelte a tanítványt, és, és a tanítványból egyszerre csak társ lett, gyönyörű verseket írt élete utolsó évében. Nagyon-nagyon szeretném, és ezúton is üzenem a kiadóknak, hogy adják már ki a költő és kevesen ismerik. Visszatérve a műfordításokra, hogy akiket te fordítottál, vagy többek között akiket te fordítottál, Orwell, Ruzsti, Doris Lessing, azok nem csak számomra műfordítások, hanem ha olyan életek és olyan sorsok állnának mögöttük, amik esetleg talán a személy is fontos volt. Tehát mi volt az erősebb, a személytől megközelíteni a szövegeiket, vagy pedig a szövegek is mellé kaptad ezeket az emberi sorsokat? A műfordító legalábbis szerintem hangot fordít, nem szavakat és nem mondatokat. Ebből ugye a válaszom lényege is következik, hogy összefügg. Az ember szöveget fordít, de a szöveg mögött ott van az egyéniség, és minden szöveg mögött a, az egyéniségnek egy egy másik uh, szeletkéje. Az Orwell például nagyon nagy élmény volt nekem, mert uh, a két orvát fordítottam, de most a fikus és az Antikrisztus angolul Keep the Aspidistra Flying címűre gondolok, aminek a hőse tulajdonképpen a, a 984 winston az előképe. És több szempontból uh, érdekes a könyv, Ö, elsősorban számomra azért volt érdekes, mert én se tudtam soha nagy jelentőséget tulajdonítani a pénznek, bár jó jönne, ha lenne. Ez a főhős pedig ö, azzal szórakozik egy cirka 300 oldalás regényen keresztül, hogy, hogy hogyan szabaduljon a pénzes állástól, illetve a pénztől, mert nem bírja elképzelni, hogy amíg bárki más a világon szegény és szenved, addig ő beálljon egy reklám céghez, és ott sok pénzt keressen, miközben ő jól el van a kis antikváriumában, ahol épp hogy annyi pénze van, hogy nem léhen. De hát nem ilyen egyszerű és sematikus a könyv, hanem, hanem ennél azért sokkal összetettebb. De is ah, gondoltam, hogy bocsánat, hogy politikailag elkötelezett bátorhangú emberek, akiket fordítottál, hogy például kapsz -e Válaszokat vagy kapsz -e ezekből a könyvekből egy pluszt a magad kiállásaihoz? Igyekeztem olyasmit elvállalni, amit el is olvasnék. Csak olyat fordítok, amit szívesen olvasok, de válaszokat az olvasmányaimból kapok, és a szövetségesek ugyanúgy azok a már halott emberek, művészek, írók, zenészek, mint a barátaim, Politikai kiállásról viszont mondjuk akkoriban még nem volt szó, engem nagyon sokáig egyáltalán nem érdekelt a politika, és, és remélem, hogy ez normális dolog, hiszen nem volt dolgom. Aztán elkezdett érdekelni ugye egyetemist a koromban rendszerváltás előtt, amikor, amikor beleszagoltam a, a levegőbe, és megértettem sok mindent, amivel addig nem foglalkoztam, és akkor persze onnantól fogva a, a napi közélet is, is meghatározta a, a döntéseimet, a választásaimat, akár a műfordításaimat. De azért nem életem középpontja a politika. Én egyszerűen csak szeretnék egy működőképes és a gazda kultúrájára büszke országban létezni. Egy olyan országban, amelyik tesz is a kultúrájáért és a, a nyelvért. Számüzetés. Ha jó, a fönség! Prospero halott. A sziget egy kicsit kopár, de kecskék ugrálnak a szirteken. Megterem a gyümölcs a fákon. Annyit beszél, amennyit akar, engedelmesen bólint minden levél, de nem tehet kárt senkiben. Egészen egyedül lesz. Sem árielnek, sem Sikorexnak nem parancsol zsarnok. Nincsenek ott. Már tudják, mi a különbség a fény és a sötétség országa között. Választhat fönség. Vagy újra teremti önmagát, vagy írtózó arcokon látja a jövőt. Mozgás, Kaliban. Yeah. Mm -hmm.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 Első közlést hallják vendégem Lázár Júlia, és egy pillanatra azért még menjük vissza a fordításokra, hogy vállalások és nem vállalások, mert több holokausz témában fordítottál. Éppen előttem van uh, Friedlendernek a Náci Németország és a Zsidók 33-45, és azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, amikor ezt a könyvettem most úgy gondoltad, hogy le kell fordítani, de azért kérdőjel a vége a mondatnak. Vállalás volt egyértelműen, igen. Azt gondolom, hogy Magyarországon ez a téma is kibeszéletlen, és nagyon fontos lenne kibeszélni. Ezért, amikor megjelent György Péter apám helyett című könyve, átnéztem a bibliográfiát, és elhültem azon, hogy mi minden nincs lefordítva magyarra, ami alapmű. És akkor megkerestem a múlt és jövő kiadót, hogy Friedlandert. Nem akarnak-e megjelentetni, hiszen az egyik legfontosabb ö, mű a témában, és szerencsére vállalkoztak rá. Nem a nagy kétkötetes eredetit jelentettük meg, hanem a, az ebből készült ö, egykötetes rövidített változatot, de azt hiszem, hogy a rövidítés nem, nem ront a könyvön, csak még tömörebb lesz tőle. Az az érdekessége, hogy tele van. Ö, egyéni hangokkal, idézetekkel, naplókkal, levelekkel, szónoklat részekkel, vett idézetekkel, és közben nagyon átfogó képet ad erről a néhány évről, és az egész világ a spektrum, hiszen, hiszen körkörösen végignézi Friedländer, hogy melyik évben, mikor, hol történt arra ki, hogy reagált, és így tovább. Nagyon fontos ö, ajánlom mindenkinek. És akkor ilyenkor te bízol abban is, hogy eljut azokhoz is, akik nem biztos, hogy azt gondolják a holokausztról, akik éppen szobrokat szeretnének állítani. Egy nagyon nehéz holokauszt emlékévben vagyunk. Hát... Bizakodnom kell, más lehetőségem nincs, ha nem csinálnánk ilyet, akkor biztos, hogy nem jutna el. Titkon a tanítványaimra gondoltam, akikkel beszélgettem én erről is, másról is. Amikor valaki zsidózott, akkor angolórán mi angolul a zsidóság történetéről beszéltünk például, vagy Churchill Adolf Hitlerről szóló fejezetét olvastuk el. És arra gondoltam, hogy ha csak egy a kezébe kaparintja továbbadja másnak, akkor az már megérte, hát meg kell próbálni. Igen, bízom benne. Tanítvány szinte végszó, három kötetet, három saját verses kötetet jelent meg. Az utolsó, ami 2011-ben, az az Ismeretlen című, és mindegyik ez írsz egy ajánlást, tehát nagyon fontos, hogy kiknek ajánlod, és itt az ajánlás az utolsó kötetetben, vagy eddig utolsó kötetetben, az írj inkább te tanítvány. Kik a tanítmányok? Ki a tanítmány? Mit szimbolizál nálad? Ez egy konkrét tanítvány volt természetesen, akinek ez a vers szólt, aki az egyik legkedvesebb, aki szintén írt, és nagyon-nagyon jól írt verseket, de végül színházi rendező lett belőle, és ezúton is üdvözlöm, bár nem hiszem, hogy hallgat minket. A tanítványok pedig lehet, hogy egy tanárnál mindenki tanítvány, mert azon kaptam magam, hogy én, ha beszélgetek valakivel, akkor, akkor már nem tudok fecsegni, hanem előbb-utóbb mindig, mindig mélyre megyünk. A tanítvány az egy tizenéves nyiladozó elme, aki akinek egyszerűen csak megpróbál az ember segítséget adni, támaszkodót, cölöpöt jelenteni, ha szüksége van rá, és nagyon-nagyon fontos része a tanárságnak, hogy háttérbe kell vonulni, hogyha a tanítvány nem akar cölöpöt, nem akar iránymutatást, hanem éppen ő akar megnyilvánulni néha agresszíven, néha másképp. Az előbb elhangzott és című versnek van egy úgymond, lábjegyzete folytatása, kiegészítése, és akkor megkérem, hogy végezetül a versek közül azt is olvast föl nekünk. Lábjegyzet A pálca eltört, Prospero halott, Meghalt, mert nem maradt a szigeten, talán nem tudta, hogy a hatalom kevés annak, Aki egyszer varázsolt. Ariel él, mert szellem és szabad. Korunk hőse már megint kaliban. Undorító, bukott uralkodó, Vagy szánalmas és megvetett bolond. Veszélyes, mert csak magának akar Hatalmat, lányt, a sziget hangjait, mert másokban érzi a megvetést, mert úgy gondolja, ő az örökös, és a szigeten mindent megtehet. Más félelme a tükre, benne szép. Rixati mévet hallottak előtte, pedig Pablo Casals játszotta Bach cellos és hogy az elején azt mondtad a beszélgetésünknek, hogy mennyire fontos volt neked, amikor találkoztál a zenével, és mennyire fontosak ezek a választások, és hogy összefüggenek ez a zenék egymással, illetve azt gondolom, hogy összefüggenek azokkal a versekkel, amit hoztál. Igen, Mendezonra már, már meséltem. Orbán Otto sebő sokféleképpen kötődik hozzám. Orbán Otto nagyon sok jó verset írt, főleg élete utolsó éveiben lett ismert Magyarországon. Sebő sokféleképpen kötődik, például a fiamon keresztül, ugye sebőket hallgattunk, akkortól folyamatosan. Az érdekes ez a Mendelson, Bach, vagy Bach, Mendelson páros, és aztán szatia, hogy úgy nézegettem, hogy Bach, Mendelson szati, ilyen száz évek vannak durván közöttük, és közben, közben Mendelzon volt az, aki, aki Bachot, mint egy újra felfedezte és, és szerette. Száti pedig pedig megint valami egészen újat csinált a zenében, miközben, miközben köze volt az elődökhöz, és együtt dolgozott a kora irodalmárjaival, meg együtt élt velük. És van benne száti hogy vele zárjam valami furcsa, furcsa időtlenség, hogy ennek a zenének is nincs eleje, nincs vége kicsit, olyan, mint a, a Starker filmben a, a Boldogság háza felé vezető út, hogy mindig csak azt a szakaszt látom, ahová kidobom a, a fehérkendős jelzőt, szölöpöt, de azt nagyon. Hatások, kölcsön hatásokról beszélsz a zenében, és hogy mennyire hatottak a te verseidre, a mi fordítások, vagy az mindig ott volt benned a vers a versírás. Én azt hiszem, hogy bennem a, a zene volt ott mindig, de mint mondtam, alulművelt vagyok, viszont világéletemben, ha választhattam volna, akkor zenész akartam volna lenni, amire nem volt egy kis faluban a hatonas években lehetőség. Én hegedülni szerettem volna. Ez egy erős vágykép volt mindig. És akkor a szonettet többek között ez a mérhetetlen zenei vágy is megteremtette? Nagyon sok szonettet A élsz? szonettet Géher úr teremtette meg, meg <gül> közölte velem, hogy tanuljon meg szonettet írni, akkor még magázottunk. És akkor egy évig kínlódtam, nem tudtam szonettet írni, majd egy családi kiránduláson fejben megírtam kettőt. És este leírtam. Otthon addig nem, addig csak fejben morzsoltam, és az már két számomra vállalható. De ides. szóval az a hegedű? Lehet. És aztán most már nem bánom, hogy, hogy a szavakra váltottam a zenéről, bár néha még mindig fohászkodom, hogy bár ne kellene szavakat keresni, hanem csak kizenélhetnék magamból mindent, érzelmet, gondolatot, hiszen a, a szó nagyobb hiba, hiba lehetőséget jelent azért, de mégsem bánom, mert, mert megtanultam versben zenélni, szobrot faragni, színházat játszani, írtam egy-két drámai dialógust is. Nagyon szerettem, most már nem csak arról szól, hogy kiszenvedjek magamból valamit, hanem, hanem egy külön világ épült belőle. Olyannyira, hogy egy új verses köttetnyi vers összeállt, ami részben a régiekből, a szeretettekből beválogattad, de hogy van már kiadó, ez már megjelenés előtt van, vagy ezek még a vágyak? Van egy új kötet, ez, ez vadonatúj kötet, tehát ez még nem az, amit majd egyszer terveznék, hogy átválogatnám a régieket is, ez annyiban új, hogy ebben vannak prózadarabok is. Elkezdtem prózát írni néhány éve, és most be, beleraktam az új kötetembe jelzőnek ezeket az elég kemény prózadarabokat. Hogy kiadó van -e? Hát nem állnak sorban, és nem kopogtatnak a kiadók, hogy ők nagyon szeretnének verseket kiadni, úgyhogy nálam sem. Állnak sorba és kopogtatnak, de majd azért, hát ha valakinek kell. A prózával már megjelentél különben az ismeretlen címben legalábbis a bevezetője az is egy picit próza volt. Igen, ilyesmi, de azért más, amit csináltam, az már nem egyes szám első személy. Ennyi fért bele a mai műsorunkban, megköszönöm figyelmüket, a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is. További szép estét kívánok, Lázár Júlia volt a vendégünk, Martonévát hallották, jövő héten Vári György Mári Önöket, Kántor Péter kültö lesz a vendége.